Əl-Həc Həc surəsi Bismillahir-Rahmanir-Rahim Merhamətli və rəhimli Allahın adı ilə Ey insanlar, Rəbbinizə qorxun, əgər Ey insanlar, Rəbbinizdən qorxun, həqiqətən o saatın sarsıntısı müthiş bir şey olacaqdır. Yəvmətə rəuləhə təzhəlü kullu mürdiətin əmmə ərdəət və təda'u kullu zəti hamlin hamləhə. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَنَّاسَ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيدٍ Onu görəcəyiniz gün hər bir əmzikli qadın əmizdirdiyini unutacaq, hər bir hamilə qadın bətnindəkini salacaqdır.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 Allah haqqında mübahisə edir və hər bir ası şeytana itaət edir. Kuntiba alayhi annahu man tawallahu fa'innahu Onun haqqında belə yazılmıştır. Kim şeytanla dostluq etsə, şeytan onu doğru yoldan çıxardıb, alovlu odun əzabına sürükləyər. Yəyyühan nəsu izm kuntum fi raybim minəl ba'ti fə inna fə inna xalqnakum min turabin thum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 İzə ənzəlmə aleyhəlmə əhtəzzət və rabət və əmbətət və min kulli zəvcim bəhic Ey insanlar, yenidən diriləcəyinizə şübhə edirsinizsə, bilin ki, həqiqətən də biz sizi torpaqdan, sonra nütfədən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 ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على على كل شيء قدير Bunun sebebi Allah'ın haqq olmasındadır. O ölüleri dirildir ve her şeye qadirdir. Və ənnəssaaətətiyəllə rəybə Həmin saat gələcəkdir. Ona heç bir şək, şübhə yoxdur. Və Allah qəbirlərdə olanları dirildəcəkdir.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 Biz ona cəhənnəm məşəqqətini nəsib edəcəyik. Ona deyiləcəkdir. Bu əvvəllər öz törətdiyin əməllərin əvəzidir. Yoxsa Allah qullarına əsla zülm edən deyildir.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 Zəlikə hüvə zələlülbə'id. O, Allahı terk edərək özüne ne zərər, ne de xeyir vəre bilmeyəni yalvarır. Dərin azğınlıq da elə budur. Yədûlə mən dabbuhu, aqrab min nef'ih, lebi əlməvlə və lebi əlməvlə və lebi Hem zərəri xeyrindən daha yaxın olana yalvarır. O nə pis köməkçi, nə pis yoldaşdır. İnnəllâhə yudxilu alləzīnə əmenu və amilu s-salihəti cənnət. Cənnətin təcrimin təhtihəl Allah iman gətirib yaxşı işlər görənləri ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edəcək. Şübhəsiz ki, Allah istədiyini edər.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 Kim ki, dünyada və axirətdə Allahın Peyğəmbərinə kömək göstərməyəcəyi gümanındadırsa, qoy evinin tavanına bir ip salıb boynuna keçirsin, sonra da ayağını yerdən üssün və görsün ki, onun bu heyləsi qəzəbinə səbəb olduğu Allahın bu köməyinə mani ola bilərmə? Və kəzəlikə ənzəlnəəhu əyətin beyinətin və ən Allahə yəhdi mən yürid. Beləcə biz Qur'anı açıq aydın ayələr kimi nazil etdik. Allah istədiyi kəsi doğru yola yönəldir. İnnellezine amenu vellezine hadu vessabine van-nasara wal-majus wal-majusa vellezine eshraku innallaha yefsilu beynehum yawmal qiyamah innallaha ala kulli shay'in shahid şüphesiz ki Qiyamət günü Allah möminlər, yəhudilər, sabiilər, xaçpərəstlər, atəşpərəstlər və müşriklər arasında hökm verəcəkdir. Həqiqətən Allah hər şeyə şahiddir.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 Heç kəs hörmət qoymaz. Həqiqətən Allah istədiyini edər. Hæzæni xosman ihtasmu fi rabbihim fellezina keferu qut'at lahum thiyabun min nari yusaddu min fawqi Onlar öz Rəbbi barəsində höccətləşən iki dəstədir. Xafirlər üçün oddan paltar biçiləcək, başlarına da qaynar su töküləcəkdir. Yus Bununla onların bətinlərindəki və dərisi əridiləcəkdir. Onlar üçün dəmir tobbuzlar da hazırlanmışdır. Qülləmə əradu ən yəxrucu minhə minğəl qəmmin u'idu fiyhə u'idu fiyhə və dhvqu azəbəl-həriq Onlar hər dəfə oradan çıxmaq, qəmlən qurtarmaq istədikdə yenidən oraya qaytarılacaq və onlara Dadın, odun ezabını deyilecektir. İnnallaha yudkhilü allazîne âmenû ve amilu s-salihâti cennât, cennatin tecrimin tehti halenharu yuhallawna fîhâ min asavir, min zəhbim ve lülu'a, libasuhum fîhâ harîr.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 وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَم۪يدِ Onlar güzel kelamlar öğrenmeye nail olmuş ve tarife layık Allah'ın yoluna yöneldilmişler. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذ۪ينَ والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه olanlara insanları hem Allah yolundan hem de bütün insanlar ister yerliler İstərsə də gəlmələr üçün qurduğumuz məsküdül haramdan saptıranlara və orada zülm etməklə haqdan dönmək istəyənlərə ağrılı-acılı bir əzab qatdıracaq. Və idbəvvəqnəli İbrahimə məkənəl bəyt, əllə tüşrik <Sessizlik> bi şeyən və təhhir bəyti yəlittəifin.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 وَاذْيَاثِ النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُونَ كِرَجَالٍ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ arasında hacci eylan et ki onlar sənin yanına piyada veya hər bir uzak yoldan gelen qaşpaldır dəvələr üstündə gəlsinlər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 Və məlum günlərdə Allahın onlara verdiyi heyvanları qurban kəsərkən, Allahın adını çəksinlər. Onlardan özünüz də yiyin, sıxıntı içində olan yoxsullara da yedirdin. Thüm məl <Sessizlik> yəqduğu təfəsəhum vəl yüfu nüzurahum vəl Sonra həc ayinlərini tamamlasınlar, nəzirlərini yerine çattırsınlar və qədim evi tevaf etsinlər. Zəlikə <Sessizlik> və mən yü'adzim şürmətilləhi fəhüvə xayrulləhü ində rabbih və və uhillət ləkumul ən'amu illə mə yutlə aleykum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 Yalan sözlərdən də çəkinin. Hunafə lilillahi ğayra müşrikī nabi və men yüşrik billahi fə sanki anma ancaq tek Allaha ibadat edenlerden ve ona şerik qoşmayanlardan olun kim Allaha şərik qoşsa sanki o göydən düşər quşlar onu alıb aparar Yaxd külək onu sorub uzaq bir yerə atar. Velika man Bax belə. Hər kim Allah'ın ayinlərinə hörmət etsə, bilsin ki bu qəlblərin təqvasındandır. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى Qurbanlıq heyvanlarda sizin üçün müəyyən bir vaxta qədər mənfəət vardır. Sonra onların kəsiləcəyi yer qədim evin yaxınlığındadır. ولكل امه جعلنا منسكا ليذكر اسم الله علا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام فإلهكم إله واحد فله Qurbancıh müəyyən etdik ki, Allahın onlara ruzu olaraq verdiyi heyvanları qurban kəsərkən Allahın adını çəksinlər. Sizin məbudunuz tək olan ilahtır. Yalnız ona itayət edin. Sən müt'i olanlara müjdə ver. Əl-ləziyinə əzə zükirəlləhu Və sabirin O kəslərə ki Allah anıldığı zaman qalbi qorxuya düşər. Başına gələnə səbir edər. Namaz qılar və onlara verdiyimiz ruzudan Allah yolunda xərcləyirlər. 111. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير 112. فاذكروا اسم الله عليها صواف 113. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها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 Və dilənçiyə də yedirdim. Beləcə qurbanlıq heyvanları sizə tabi etdik ki, bəlkə şükr edəsiniz. Lən yənələ allaha luhumuhə vələ dimauhə vələkin yənəlühü təqvə minkum.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 Yaxşılıq edənləri müjdələ. İnəllahə yudəfiə alilədin Şübhəsiz ki, Allah iman gətirənləri mühafizə edir. Həqiqətən Allah heç bir nankör xaini sevmir.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 Lehuddimat sawami'u wa bi'un wa salwan tu wa man sajidun udhkaru fiha Allah ka fi onlar ancaq Rəbbimiz Allah'tır dediklerine görə haksız yerə yurtlarından çıkarıldılar Əgər Allah insanların bəzilərini digərləri ilə dəfə etməsə idi, Allahın adı çox zikr olunan hücrələr, kilisələr, sinagoglar və məscidlər dağılıb gedərdir. Allah ona yardım edənlərə mütləq yardım edər. Şöbhəsiz ki, Allah qüvvətlidir, qüdrətlidir. الَّذِينَ إِمَّا كَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ أَيَرُونَهَا يَرْزُقُهُمْ فِي الْأَرْضِ حُكْمُرَانَ لَهُمْ Yaxşı işlər görməyi əmr edib, pis işlər görməyi qadağan edərlər. Bütün işlərin ağıbəti Allah'a aittir. Əgər səni yalançı saysalar, bilki səndən əvvəl Nuhun xalqı Ad və Samud tayfaları da elçiləri yalançı saymışdı. Wa qawmu Ibrahima wa qawmu Lut wa ashabu Midyan wa kudziba Musa İbrahim tayfası da, Lut xalqı da, Midyan əhli də elçiləri yalançı sayılmışdı. Musa da yalançı sayılmışdı. Mən kəfirlərə mühlet verdim. Sonra onları əzabla yaşaladım. Mənim onları inkar etməyimin necə olduğunu bir görəydim. Fəka ayyin min qaryatin ehleknaha və hi zalimət Neçə-neçə şəhərlər olmuşdur ki, əhalisi zülm edərkən biz onları məhv etdik. İndi onlar özülünə qədər uçulmuşdur. Neçə-neçə tərk edilmiş quyular və neçə-neçə boş qalmış qəsirlər də vardır. Əfələmyəsiu fil abdi fəntən kununələhum, Pəntən kunələhum quulu buy yaqununəbiə ə ədə Uyəsmə uunəbiəə inəələ əxməl ədu saləkin Təxməl quulu bullənti qıdur? Məyər onlar yerüzündə gəzib dolaşmışlar mı ki? Zalımların aqibətini qəlbi ilə düşünüb, qulaqları ilə eşitsinlər. Çünki əslində maddi gözlər deyil, kökçlərdəki qəlb kör olur. Və yəstəəcilunəkə bil azəb, və yəstəəcilunəkə bil azəbi, və lən yuxlifəlləh və'dəh, və inə yəvmən ində Rabbikə kəəlfi sənətim min Onlar səndən əzabın tez gəlməsini istəyirlər. Allah öz vədənə əsla xilaf çıxmaz. Rəbbinin yanında olan bir gün sizin saydığınızın min ili kimidir. Və kəəyyin min qaryətin əmləytu ləhə və hiyyə zaliməh. <Sessizlik> ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ نه‌چه‌ نه‌چه‌ şəhərlərə əhalisi zülm edərkən möhlət verdim. Sonra onları əzabla yakaladım. Dönüş də ancaq mənədir. Qul ey ki Ey insanlar! Mən sizə yalnız açıq xəbərdarlıq edənəm. Zəlləzîne əmənû və İman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün bağışlanma və bol ruzi hazırlanmışdır. Vel-lezina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulai ka ashabul jahim Ayələrimizi quvvədən salmağa cəhd göstərənlər isə cəhənnəm sakinləridirlər وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى إِلَىٰ رَبِّهِ حُسْنًا إِلَّا إِذَا Fə yənsəxu allahu mə yülqiş thumma yuhkimu allahu ayətih və allahu alimun həkim. Biz səndən əvvəl elə bir elçi, elə bir peyğəmbər göndərməmişik ki, o ayələrimizi oxumaq istədikdə, şeytan onun oxuduğuna gizlicə vəsfəsə verməsin. Lakin Allah şeytanın gizlice təlqin etdiyini yoxa çıxarar. Sonra da Allah öz ayələrini möhkəmlədər. Allah biləndir, müdriqdir. Liyəcələ mə yülqiş şeytanu fitnətən lilləziyinə fī qlubihim məradun vəl qasiyyəti qlubuhum. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي ki şeytanın gizli təlqinini qəlbində xəstəlik olanlar və qalbi sərt olan insanlar üçün bir sınaq vasitəsinə çevrilsin Həqiqətən zalimlər uzaq bir ayrılıq içindədilər. Və ali ya'laməlləzīn ūtul ilmə annəl haqqu mir rabbik fiyəminu bihə fatukhbitu lehul qulubuhum və ilm verilən kəslər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 فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ O gün, hökm yalnız Allah'ındır. Allah onların arasında hökm verəcəkdir. İman gətirib yaxşı işlər görənlər nəyin bağlarında olacaqlar? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيمٌ Kâfir olup ayələrimizi yalan hesab edənləri isə rüsva bir azab gözləyir. وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوا اَوْمَاتُوا La yakhzuqanahum Allahu rizqan hasanan wa inna Allah lahu wa khayrul raziqin la yudkhilanahum mudkhalan yardunah wa inna Allah alalimul halim Allah yolunda hicret edenlere sonra öldürülenlere ve ölenlere Allah hükmen Gözəl ruzi verəcəkdir. Həqiqətən Allah ruzi verənlərin ən yaxşısıdır. Allah onları razı qalacaqları yerə daxil edəcəkdir. Həqiqətən Allah biləndir, həlimdir. Zəlikə və mən aqaba bimithli mə uqibə bihi thumma büğiyə aləyhi lə yənsuran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 Zalikə bi-ənəllahu yulicə ləylə fənnəhəri və yulicə nnəhāra fəlləyl. Çünki Allah geceni gündüze, gündüzü de gecəyə qatır. Allah eşidendir, Görəndir. Dalika bi'annallaha huwal haqq wa annama yad'un min Allah haqqdır. Kafirlerin ondan başqa yalvardıqları isə batildir. Haqiqatan Allah ucadır, böyüktür. Əlm tərə anəllahə nəzələ minəssəmāi mən fətusbiḥul arḍu məxḍarra inəllahə latīfun xabīr Məyyər göydən yağış yağdırdığını və onunla yer üzünü yaşıllığa bürüdüyünü görmürsənmi Həqiqətən Allah lütfkardır xaberdardır. Ləhuma <gülüyor> ma fi's-semawati və Göylərdə və yerdə nə varsa, onunundur. Həqiqətən, Allah zəngindir. Tərifə layiqdir.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 İnnəllâhə binnəsilə rəufun rəhim Məyər Allahın quruda olanları və öz əmri ilə dənizdə üzən gəmləri sizə ram etdiyini görmürsəm mi? Göyü də öz izni olmadan yerə düşməsin diyə o tutub saxlayar. Həqiqətən Allah insanlara şəfqətlidir, mərhəmətlidir. Və <Sessizlik> hüvə Qəhiyyəkum, thumma yumitukum, thumma yuhiyyikum, innal insana ləkəfur. Sizə həyat verən, sonra öldürəcək, daha sonra dirildəcək məhz odur. İnsan həqiqətən də nankordur. Kolli Umməti cəənəmən səkən huməsin fələylə Zi onə qə fil əmbriə ilə Rabbiq inə qələ ələ huddan mustaqiim. Biz hər ümmət üçün onun yerə yetirə biləcəyi bir müəyyən ettik. Qoy onlar bu işə işte səninlə höccaətlaşmasınlar. Sən onları, Rəbbinə ibadət etməyə dəvət et. Həqiqətən, sən ən doğru bir yoldasan. Və in cədalu kə qul illahu a'lemu bima ta'malun. Allah hökm verəcək sizlər arasında Qiyamət günündə, nə ilə fərqlənirsinizsə. Əgər səninlə mübahisə etsələr, deki Allah sizin nə etdiyinizi daha yaxşı bilir. İxtilaf etdiyiniz məsələlər barəsində Allah sizə öz hökmünü qiyamət günü verəcəkdir. Ələm tə'ləm ənəlləhə yələm məfis səmai vəl-ərd inə dəlikə fə kitəb.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 وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَهُمْ Onlar Allah'ı qoyub hakkında heç bir dəlil nazil edilməyən və üstəlik özlərinin də bilmədikləri bir şeyə ibadət edirlər. Zalimlərə kömək edən olmaz. 124. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر 125. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا 126. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم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 Allah onu kâfirlere vəd etmişdir. O nə pis qayıdış yeridir. Ey insanlar, sizə bir misal verilmişdir, ona qulaq verin. Siz Allahdan başqalarını çağırsınız, onlar bir canabo yaratmazlar, وَيَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ insanlar size bir məsəl çəkilir onu dinləyin şübhəsiz ki Allahdan başqa ibadət etdikləriniz bir milçək belə yarada bilməzlər hətta bunun üçün bir yerə yığılsalar belə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 qüvvətlidir qüdrətlidir Allahu yastafi minal malaikati Allah mələklərdən də elçilər seçir insanlardan da Həqiqətən Allah eşidəndir görəndir Ya aləmu ma bayna aydihim və umur. Allah onların keçmişini və gələcəyini bilir. Bütün işlər Allah'a qayıdır. Ya eyhelləzinin əmənu rkə'u vəscudu və'budu rabbakum Və əfəlu'l-xeyra lə'ənkum Ey iman gətirənlər. Rüku edin, səcdiyə qapanın. Rəbbinizə ibadət edərək yaxşı işlər görün ki, bəlkə necat tapasınız. Vəcahiduhu fillahi haqqa cihadih. Huwa janta-kum və ma cə'ala min xərce.